Esteu escoltant a Ràdio Palafrugell, el 107.8 de la FM i nosaltres a continuació doncs, us portem una informació que és rellevant per a tots vosaltres que doncs, necessiteu algun fer algun tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, a l'OH de Palafrugell, i és que aquest servei reobrirà les seves portes a partir d'aquest proper dilluns i nosaltres ho comentarem amb la cap de Govern Obert de l'Ajuntament de Palafrugell, la Lídia González. Bon dia, Lídia. Bon dia. Doncs, eh, com dèiem, reobriu dilluns però amb restriccions, eh, Lídia? Sí, obrim dilluns, sobretot, una de les coses més importants és que obrim amb cita prèvia, d'acord? Uh -huh. eh, a l'obrir amb cita prèvia el que ens van trobar és que, clar, atenent a, a, a menys persones. Així el que, el que farem és que serà del 25 de maig al 26, 26 de juny sí. l'OH obre de dilluns a divendres de les 8.30 a la 1.30 i de les 14.30 a les 19.30. O sigui, obrim matí i tarda. Mm -hmm. Però sempre el ciutadà haurà de tenir cita prèvia. Aquesta doncs, és la, la principal novetat, que obriu també a les tardes. Fins ara doncs eh, s'obria dimarts i dijous a les tardes també, però en aquest cas eh, per intentar... doncs eh compensar no? aquesta pèrdua de, de volum de, de persones que podreu atendre durant els matins doncs feu aquest horari uh, suposo que també us hau hagut d'adaptar a uh, totes les mesures de seguretat no? Sí, això és correcte uh, totes les mesures de seguretat que, es, que estan estipulades a la UAC s'hauran de respectar i sobretot també jo vull donar d aquí un missatge de que la, la, la mascareta és obligatòria a partir, que va ser a partir de dimecres uh -huh. i clar, uh, en els espais públics i el que sí que diguem és que tothom porti mascareta perquè si no serà molt difícil que el puguem atendre. Això mm -hmm. o sí sigui que, que és una de les coses que, que m'agradaria remarcar. Però bueno, jo no crec que tinguem problema en aquest sentit perquè ja tothom la porta no? i com és una cosa obligatòria jo crec que ja tothom és conscient de que, que l'ha de portar. Mm -hmm. uh, hem habilitat un telèfon, un telèfon que és el 972-61-3100, l'extensió 10-11, que està de 8 a 1430 està activa perquè la gent pugui agafar cita prèvia mm -hmm. i es pot fer a través de, de, la, de la seu electrònica de, de l'Ajuntament aquestes són les dues vies que teniu per fer per encarregar la vostra cita prèvia, per assistir per poder anar a l'OH i, per tant, al final suposo que aquesta cita prèvia és una de les mesures de seguretat també per evitar l'acumulació de gent. Remarquem això, que suposo que no s'atendrà si no hi ha cita prèvia? No, en principi no s'atendrà si no hi ha cita prèvia. no Això té una lògica perquè... El que no podem tenir és ni a les sales d'espera tenim més gent de l'aforament la, que, que és necessari, mm -hmm. d'acord? I, I és per regular també a, a les persones que vinguin, o sigui, així ens assegurem que com a màxim hi haurà tres persones a la sala d'espera. Clar, amb les mesures de seguretat que hem de tenir hem de ser estrictes. Mm -hmm. Després de dos mesos doncs torna a obrir l'OAC No obstant això, Lídia, explica'ns com, com s'ha adaptat al servei aquests dos mesos d'estat de, de, doncs, d'alarma i que encara continua, però que heu estat fent eh, teletreball. Com ha estat eh, aquests dos mesos i no sé si al principi va ser una miqueta eh, complicat de, de, de gestionar-ho, sobretot. Sí, a veure, obrim... El dia 25 obrim presencialment, però nosaltres portem treballant des del dia 15 de març, quan es va detectar... Quan es va declarar l'estat d'alarma. Mm -hmm. Ha sigut els primers dies ha sigut una mica caotis com tots els serveis, perquè va ser allò d'un dia cap a l'altre o sigui, de, de, de posar en marxa tots els serveis però la veritat és que, que vam habilitar dos, dos línies telefòniques eh, tenim, teníem dos persones que feien assistència a, a les persones que volien fer tràmits per, per internet ajudar-los en la tramitació, en el certificat digital, tot això ha funcionat també, déu-n'hi-do, tingut Uh, bastantes, o sigui, hi ha, hi ha moltes entrades allò, telemàtiques, una mitjana de 30-40 entrades telemàtiques al dia a través d'internet, això vol dir que els ciutadans també estan veient les, les avantatges de, de fer-ho de sa casa seva. Mm. I per cert deia que havien habilitat dos telèfons per a la gent que era menys, que és menys pràctica o que li una mica més de por, i aquestes dues persones ajudaven ajuden i continuen ajudant a fer tota la tremessa telemàtica. Nosaltres hem funcionat igual, eh? o sigui, l'únic que hem fet que en comptes d'estat presencial, ara estem cadascú a casa seva fent la feina, mm -hmm. però la UAC no s'ha no aturat, no s'ha aturat mai. En aquest sentit, eh, ens ho has explicat, eh, o ho has fet, eh, o has mostrat, eh, que, que suposo que el balanç és positiu, no? i sobretot també perquè la, la, la ciutadania, molta d'ella, doncs, també s'ha atrevit a fer aquest pas de, de fer les coses en línia, un, un pas que poder, d'una altra manera, poder hagués trigat uns quants mesos més a fer-ho, no? Sí, això, això jo crec que hem fet un, un, un gran pas eh, en aquest sentit. El, el que sí que s'han donat compte és que, com totes les coses, o sigui, la, la ciutadania necessita acompanyament, uh -huh. acompanyament perquè aquest tràmit, i això és una de les coses que hem vist, que això segurament eh, ja, ja no s'aturarà a l'Ajuntament, a la l'AUAC. Haurem d'habilitar aquest acompanyament telefònic per la gent que vulgui presentar a tràmits per internet, perquè com la famosa frase que tothom diu «esto ha venido para quedar-se», això ¿no? mm ha -hmm. vingut per quedar-se, doncs pues jo crec que, que, que això en, en els tràmits en, per internet és una de les coses que sí. Hi ha gent que els o sigui, que feia una mica de por, o mandra, o era més fàcil venir presencialment a la UAC, però com ara no, no han tingut, no tingut l'oportunitat, doncs han vist que fer la tramitació electrònica tampoc és tan difícil i el que fa molt fàcil és l'acompanyament que hem fet. Uh -huh. doncs eh, ja ho sabeu podeu continuar fent els tràmits eh, en línia, eh, si necessiteu algun assessorament doncs també et podeu comptar eh, amb, amb l'OH per, per aquestes tasques. Eh, no obstant això, eh, avui doncs volíem conversar amb la Lídia per comentar doncs, aquesta reobertura física d'aquest dilluns 25 de maig de, de l'Oac Això sí, recordeu, amb cita prèvia, teniu doncs, el telèfon habilitat eh, el 972 61 31 00, amb l'extensió 1011 i si no també a través de la seva electrònica podeu demanar la vostra la vostra hora per assistir per anar a fer el tràmit a l'oficina atenció ciutadana. Lídia, no sé si vols comentar alguna altra cosa al respecte de, de com han estat aquests dos mesos o també com serà aquesta reobertura eh, de, de, de partir de dilluns. Jo, jo crec, l'únic que he comentat, que aquests dos mesos d'atenció telemàtica també s'estan fent repensar els sistemes que fem d'atenció ciutadana, no? I és el que te deia abans, eh? poder... Uh -huh. Ara hem vist que haurem de reforçar més també l'atenció telefònica, sobretot també, i la l'atenció tele... la... telemàtica. Uh -huh. Això, quan tornem amb una normalitat, començarem a fer, a fer difusió i... i a posar nous serveis en marxa. També s'ha sigut una oportunitat per repensar també la l'atenció ciutadana. Mm -hmm. La veritat és que en aquestes situacions, eh, no, quan hi ha alguna espècie de canvi, quan, quan ens hem d'adaptar eh, a una nova realitat, doncs, també sorgeixen oportunitats. En aquest cas, doncs, eh, les explicarem més endavant, Lídia, com, com has dit, quan eh, tot torni una miqueta a la normalitat entre cometes, <ríe> aquesta nova normalitat que, que se parla. I nosaltres doncs, ho comentarem, aquestes novetats i aquesta doncs, readaptació també de, de, del servei d'atenció ciutadana. Moltes gràcies Lídia i fins la propera. Gràcies a vosaltres adeu